Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa shururi anfusina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 Cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menyertai anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada InsyaAllah pada malam hari ini hari Jumat tanggal 14 Rabi Adhani Yang bertepatan dengan tanggal 10 bulan April. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang kisah uh, Qasosul Ambiya. Kisah-kisah para Nabi. Dan ini adalah bagian yang keempat dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub. Dan insyaAllah merupakan bagian yang terakhir dari kisah. Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub Masallatu wassalam Yang lalu kita telah membahasnya Sampai ayat yang nomor ke-57 Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Di kerajaan di Mesir Beliau menjaga perpendaharaan bumi Beliau diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kerana beliau beriman dan bertakwa kemudian kisah selanjutnya adalah terjadilah musim pacaklik di negeri Mesir sehingga orang-orang dari seluruh penjuru negeri datang ke kerajaan untuk mengambil mengambil jatah makanan pokok mereka Pihak kerajaan yang dalam hal ini dipimpin oleh Nabi Yusuf alaihissalam Memberikan kepada rakyat secukupnya saja Daripada bahan-bahan makanan pokok secukupnya saja Agar mereka tidak saling menguasai Dan ini merupakan bentuk pengiritan Untuk persiapan ketika datang musim pajak yang sulit itu Sehingga mereka masih mempunyai persediaan. Semuanya orang datang ke kerajaan mengambil jatah mereka. Dan ini juga merupakan kepandaian Nabi Yusuf AS dalam mengelola hasil bumi. Ketika musim subur diberikan kepada rakyat secukupnya saja yang lainnya sisanya untuk persiapan ketika musim pacaklik dan supaya rakyat tidak mempunyai lebih karena mereka nanti akan saling memonopoli di antara mereka Termasuk dalam hal ini saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam datang ke kerajaan menemui Nabi Yusuf Yusuf alaihi salam mengenal mereka sementara mereka tidak mengenalnya lagi karena sudah berpisah sekian tahun lamanya Kemudian, Nabi Yusuf AS bertanya kepada mereka tentang saudara-saudaranya. Lalu mereka mengatakan bahawa ada salah seorang saudara mereka yang tidak ikut, yang bernama Bunyamin. Kemudian, Yusuf AS berpesan kepada mereka, kalau mereka datang lagi, hendaklah mengajak saudara mereka juga. Bunyamin diajak. Mereka tidak tahu kalau ini adalah Nabi Yusuf. Sementara Nabi Yusuf tahu kalau mereka adalah saudaranya. Kemudian mereka diberi jatah yang sempurna. Jatah yang cukup dan mereka benar-benar dijamu oleh Nabi Yusuf sebagai tamu. Nabi Yusuf mengatakan wa ana khairul munzilin. Ayat yang nomor ke-59. Dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu yang memberikan jamuan kepada tamu. Di sini ada faedah yang bisa kita ambil yaitu masyru'iyatud diyafah. Disyariatkan kita menerima tamu dan menjamu tamu. Dan ini adalah merupakan sunanul anbiya wal mursalin. Merupakan sunnah kebiasaan para nabi dan para rasul. Menjamu tamu. Menjamu tamu sebagaimana yang lalu telah kita bahas di hadis arba'in Nawawi. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tamunya. Kemudian mereka setelah diberi bekal yang cukup. Nabi Yusuf alaihi berpesan kepada pembantu-pembantunya di kerajaan itu agar supaya alat-alat penukar yang dibawa oleh saudara-saudaranya itu dikembalikan lagi kepada mereka tanpa sepengetahuan mereka. Ini adalah kemurahan Nabi Yusuf salam kepada keluarganya. Al-Aqrabun, awla bil-ma'ruf, kerabat-kerabat dekat adalah merupakan orang-orang yang paling pantas kita berbuat baik kepada mereka. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Yusuf salam. Berbuat baik kepada kerabat kerabatnya, saudara saudaranya, bahkan kepada kedua orang tuanya. Tatkala mereka sudah pulang kembali, ketemu ayahnya, mereka mengatakan bahawa pihak kerajaan meminta agar kalau kami datang lagi ke kerajaan, kami bawa semua saudara kami, termasuk Punyamin, termasuk Punyamin dan mereka berjanji akan menjaga Bani itu mereka berjanji tapi ayahnya khawatir ayahnya mengatakan di ayat nomor 64 qala amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabil faallahu khairun hafidza wa huwa rahimin berkata nabi Yaqub alaihis salam Bagaimana aku akan mempercayakannya? Mempercayakan Benyamin kepadamu kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya yaitu Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Artinya ayahnya khawatir, ayahnya khawatir, ayahnya berprasangka buruk su'udun. Bagaimana aku percaya kepadamu Aku akan membiarkan Bun Yamin pergi bersamamu Sementara kamu dulu mencelakakan saudaranya Bun Yamin Yaitu Yusuf alihissalam Ini prasangka buruk Tapi diperbolehkan Kenapa? Karena ada korain Ada korain atau korina Ada indikasi ke arah sana Itu dahulu mereka telah mencelakakan saudaranya Yang bernama Yusuf Maka ayahnya khawatir Jangan-jangan kamu sekarang nanti akan mencelakakan bunyamin Sebagaimana yang kamu berbuat dahulu Jadi berprasangka buruk itu dilarang Dilarang kecuali apabila ada karina Ada indikasi yang menunjukkan ke arah itu Maka kita boleh berprasangka buruk Karena adanya indikasi ke arah itu Adapun kalau tidak ada indikasi apa-apa, maka su'ud itu enggak boleh. Ijitani buka kiram minadhan jauhilah olehmu kebanyakan daripada prasangka. Kebanyakan. Inna ba'dad dan itim. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Itu yang tanpa didasari oleh indikasi ke arah yang menuju prasangka itu. Kemudian ketika, kemudian ayahnya berpastrah kepada Allah. "Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga, pelindung dan Dia adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Paling enak dalam hidup ini adalah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemelihara. Kalau kita dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah, kita tidak akan disia-siakan. Kemudian mereka membuka barang-barang yang telah mereka bawa dari kerajaan itu. Mereka kaget ternyata alat-alat penukar mereka. Jadi dulu belinya bukan pakai uang ya, tapi tukar. Barter istilahnya, barter. Mereka kaget ternyata barang-barang alat penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Sehingga mereka semakin berprasangka baik kepada pihak kerajaan. Sehingga ayahnya pun mengizinkan. Untuk punyamin di bawah juga kekerajaan, karena ayahnya yakin orang-orang kerajaan adalah orang-orang yang baik. Tapi ayahnya mengadakan perjanjian dulu dengan saudara-saudaranya agar supaya benar-benar menjaga punyamin jangan sampai mencelakakannya. Kemudian ayahnya pasrah kepada Allah subhanahu wa taala. Allahu ala ma nakul waqil. Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Kemudian ayahnya berpesan di ayat nomor 67, Ya Baniyah la tadkhulu min bab wahid wadkhulu min abwab mutafarriqah. nabi aku berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Ya, jadi ayahnya mengatakan, nanti kamu, mereka jumlahnya sebelas uh, orang, sebelas orang ya. Jangan kamu nanti masuk melalui satu pintu gerbang. Karena nanti akan memancing pandangan orang. Karena sebelas orang ini guanteng-ganteng, tampan-tampan, gagah-gagah, wajahnya berkilau bersinar. Nanti kalau masuk dari satu pintu, orang satu kota kaget semuanya. Ini ada orang gewanteng, gak anteng masuk. Masya Allah, luar biasa. Sehingga oleh ayahnya disuruh masuknya melalui beberapa pintu gerbang. Untuk tidak memancing pandangan orang lain. Dan supaya mereka selamat dari Ayn. Dari Ayn. Mata orang, dari mata orang. Karena ada namanya Ayn. Ayn itu mata orang yang hasud. Yang mana kalau dia memandang sesuatu maka akan menjadikan sesuatu itu rusak, karena hasut yang timbul dari jiwanya tersalurkan melalui matanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ainu hak mata itu hak, kena mata itu hak. Lautkan ash-shayun qadar la sabakatul ain. Kalau sekiranya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir tentulah itu adalah mata. Jadi untuk oh, supaya tidak terkena mata orang ya Karena itu kita dianjurkan berlindung dari mata orang Mata yang jahat, mata yang hasud dianjurkan Termasuk anak-anak kecil dianjurkan kita uh, meminta perlindungan kepada Allah untuk mereka Dari mata-mata yang jahat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam selalu memohonkan perlindungan untuk dua cucunya Al-Hasan wal Husain. Aku melindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Minkul syaitonin waham, dari syaitan, dari binatang-binatang yang jahat. Minkul 'ainin laam, dari mata-mata yang jahat pula. Jadi, berlindung jadi ini untuk oh, supaya tidak memancing uh, pandangan mata orang lain. Uh, walaupun demikian, uh, semuanya kembali kepada takdir Allah. Semuanya kembali kepada takdir Allah. Tapi semuanya kan juga ada sebabnya. Sebab kita berusaha mencari perlindungan. Kita berusaha menghindari keburukan. Nah, jangan masuk melalui satu pintu. Nanti menimbulkan uh, uh, pandangan mata orang Menimbulkan perhatian orang Tapi masuk melalui pintu-pintu yang banyak Sehingga tidak memancing perhatian orang Tidak kelihatan Kemudian akhirnya Setelah mereka masuk ke kota itu Sesuai dengan yang dianjurkan oleh ayahnya mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihis salam Nabi Yusuf mengenal mereka Dan mereka belum mengenalnya telah lupa Lalu Nabi Yusuf Mengajak masuk saudara kandungnya Bunyamin Nabi Yusuf berterus terang bahawa Aku adalah saudaramu Ini anak aku Fala tabtais bimakanu ya'malun Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu Maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Nabi Yusuf membuat membuat uh, siasat agar supaya Bunyamin tetap tinggal di kerajaan membuat siasat, yaitu uh, memasukkan piala tempat minum ya tempat minum di uh, karung milik saudaranya milik Bunyamin Sehingga nanti seakan-akan bunyamin itu mengambilnya. Lalu bunyamin itu dihukum dengan tidak boleh pulang ke rumahnya. Ini adalah siasat Nabi Yusuf untuk supaya dia tetap kumpul dengan bunyamin saudaranya. Karena Nabi Yusuf diberi ilmu oleh Allah. Bahawa tah nanti mereka semuanya beserta ayah ibunya datang ke kerajaan. Karena itu Nabi Yusuf menahan bunyamin dengan harapan nanti Ibn Yamin tidak pulang lagi, tidak kembali lagi cukup tinggal di sana tinggal mereka saja yang datang ke kerajaan semuanya di kemudian hari itu ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf a. jadi ini namanya siasat Nabi Yusuf membuat siasat dan ini boleh ya boleh dalam hal kebaikan dalam hal yang positif dalam hal yang terpuji bukan membuat tipu daya untuk menggugurkan kewajiban Bukan membuat tipu daya untuk melakukan hal-hal yang haram. Itu semua adalah haram dan dilarang. Kalau ini siasat. Cara-cara yang halus, yang lembut untuk tujuan yang baik. Tujuan yang terpuji. Dan tidak tercelah sama sekali. Dan Nabi Yusuf oleh Allah diberi ilmu dalam hal ini. Akhirnya ternyata didapati... Uh, Piala atau tempat minum itu ada di karung milik Boniamin. Akhirnya Boniamin tidak boleh pulang, ditahan di sana. Sampai akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya, bertemu dengan ayahnya yang sudah tua. Sebenarnya waktu itu mereka sudah memelas, memelas sebelum pulang memelas. Jangan kau tahan, saudara kami ini, Bunyamin. So, ayah kami sudah tua. Innalahu aban syaihan kabira. Masa sungguhnya, Bunyamin ini mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Jangan kau ambil dia. Kalau kau mau ambil, ambillah salah seorang dari kami saja. Jangan kau ambil dia. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, Mahadullah. Aku mohon perlindungan kepada Allah Daripada menahan seorang Kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya Jika kami berbuat demikian Maka benar-benarlah kami orang-orang yang dolim Subhanallah ya Ini juga siasat Nabi Yusuf alaihi salam Nabi Yusuf mengatakan, e, bagaimana mungkin kami akan menghukum orang yang tidak e, mengambil barang kami Yang kami tahan hanya orang yang barang kami ada pada dia Nabi Yusuf tidak mengatakan yang mencuri barang kami Karena dia tidak mencuri sebenarnya Ini adalah ma'arid ya, kata-kata kiasan, kata-kata sindiran Kami hanya menahan orang yang harta benda kami ada pada dia tidak mengatakan orang yang mencuri Karena dia tidak mencuri Ini adalah siasat Nabi Yusuf Siasat yang terpuji Siasat yang terpuji yang diridui Allah Dan bila dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang yang uh, Kami tidak menemukan barang kami Padanya lalu kami tahan kami dolim Kata Nabi Yusuf Ya akhirnya Mereka Putus asa Tidak bisa mengambil saudaranya Bunyamin untuk pulang kembali. Kemudian mereka pulang menemui saudaranya, menemui ayahnya. Kemudian ayahnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh pasrah mengatakan Kala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jameel. Asallahu an ya'tianibihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. Watawalla anhum. Wa kala ya asafa ala yusuf. Wapiaddat aynahu minal hazni fahuwa kadhim. Nafiakku berkata. Hanya dirimu sendirilah. Hanya dirimu sendirilah. Yang memandang baik perbuatan yang buruk itu Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui Lagi maha bijaksana Di sini kita lihat Nabi Yaakub alaihissalam Pasrah kepada Allah Pasrah kepada Allah Sudah pasrah kepada Allah Sabar yang terbaik Sabar, mau apa lagi Kemudian kita lihat di sini Nabi Yaakob AS dengan penuh yakin Dahulu kehilangan Yusuf Sekarang kehilangan Bunyamin juga Dua-duanya hilang Beliau bukan putus asa Beliau bukan patah harapan Tapi beliau dengan penuh keyakinan Mengatakan Asallahu Ayyatiyani bihim jami'a Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya Kepada aku Inilah namanya yakin Jadi bukan malah putus asa tambah yakin Saya yakin Allah akan mengumpulkan aku bersama mereka semuanya Ini penting Hidup harus yakin Dan kita dilarang ragu-ragu dalam hidup ini Orang beriman harus yakin Di atas jalan yang lurus dia yakin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu SWT ia ya, yakin mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Putus asa adalah dosa. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berpaling dari mereka sambil mengatakan, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Beliau banyak nangis sampai matanya menjadi putih. Matanya buta, beliau sedih. Beliau tetap menahan kesedihannya, menahan amarahnya terhadap anak-anaknya yang telah mencelakakan Yusuf itu. Subhanallah, ini adalah ujian yang berat. Allah menguji nabinya, Allah menguji kekasihnya Yakub alihissalat. Pertama-tama diuji, dipisahkan dengan anak kesayangannya Yusuf. Yang mana Nabi Yakub ini pisah satu saat saja dengan Nabi Yusuf tidak sanggup Pisah satu jam saja tidak sanggup Sumpah pisah satu jam Bagaimana beliau dipisahkan dengan waktu yang sangat lama Pisahkan bertahun-tahun Bahkan berpuluh-puluh tahun Sampai beliau nangis Sampai matanya buta Beliau menahan amarahnya Kemudian setelah itu ditambah lagi susahnya Beliau pisah dengan saudara kandung Nabi Yusuf Yaitu Bunyamin Tapi beliau tetap sabar dengan sabar yang baik Beliau mengharapkan pahalanya dari Allah SWT Ini adalah merupakan ujian yang berat Beliau hanya mengadu kepada Allah Mengadu kepada Allah itu adalah baik Tidak menafikan kesabaran yang tidak baik itu adalah kita berkeluh kesah kepada manusia yang tidak ada faedahnya. Ujian demi ujian dilalui oleh Nabi Yaakob AS. Yang mana dengan ujian-ujian itu Allah meninggikan derajatnya setinggi-tingginya. Allah memberikan kepada beliau kedudukan yang sangat agung. Yang mana kedudukan dan derajat itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ujian-ujian tersebut diuji. Inilah kehidupan. Kemudian setelah itu pada waktu berikutnya lagi mereka kembali ke negeri Mesir. Sampai singkat cerita akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan kepada mereka terus terang bahwa dia adalah Yusuf dan mereka adalah saudara-saudaranya sehingga mereka dengan terheran-heran mengatakan a innaka yusuf apakah kamu ini benar-benar Yusuf beliau menjawab ana yusufu wa ya aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku putiamin qadamana allahu alaina innahu may yattaqi wa yusbir fa inna allah Lahu yu'ti ajrul muhsinin Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Semuanya ada jalan keluar. Kekelisahan, kesumpekan, kesusahan, semuanya ada jalan keluar. Ketika kesusahan itu bertumpuk-tumpuk, bertambah dan bertambah, silih berganti datang, saling menyusul, maka ada saatnya disingkap semuanya oleh Faridzul Ham, Kasiful Hum, Mujibud Da'watil Allah yang menyingkap semua kegelisahan, yang menghilangkan semua kesempekan, Allah yang mengabulkan semua doa orang-orang yang tercepit yang membutuhkannya. Ya Semuanya disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka telah berkumpul kembali Orang yang bertakwa dan sabar Dia mendapatkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat Sungguh beruntung orang yang bertakwa dan orang yang bersabar Karena Allah tidak akan menyaniakan Orang-orang yang berbuat baik Kemudian mereka berkata Tallahi laqad aatharakallahu alaina wa in kunna la Demi Allah sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami wahai Yusuf dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah orang-orang yang berdosa mereka mengaku mereka mengaku salah kepada Nabi Yusuf mereka mengaku berbuat dosa kepada Nabi Yusuf Nabi Yusuf sebenarnya mampu membalas mereka mampu menghukum mereka tapi orang yang berjiwa besar, orang yang besar, tidak akan membalas dendam kepada orang-orang yang telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Walaupun dia mampu melampiaskan dendamnya. Nabi Yusuf AS hanya mengatakan, La tahteriba alikumul yaum yaghfirullahu lakum wahua arhamur rahimin Pada hari ini, tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Maha penyayang di antara para penyayang. Sudah. Kata Nabi Yusuf. Sudalah, sudahlah. sudahlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Mudah. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf memerintahkan mereka agar membawa baju gamisnya pulang supaya baju gamis itu diletakkan di wajah ayahnya. Dengan harapan ayahnya bisa melihat kembali. Subhanallah ketika mereka pulang. Ayahnya dari jarak kejauhan telah mencium bau Yusuf. Ini adalah mukjizat. Dari jarak kejauhan telah mencium bau Nabi Yusuf. Oh mencium bau Nabi Yusuf. Senang sekali. Jiwanya benar-benar berbunga-bunga, berbinar-binar. Ketika mereka telah tiba di rumahnya. Kemudian mereka memberikan baju gamis itu ke ayahnya. Lalu diletakkan baju gamis itu di wajah ayahnya Nabi Ya'kub. Lalu ayahnya bisa melihat kembali. Subhanallah. Subhanallah. Jarak jauh telah mencium bau Nabi Yusuf. Kemudian setelah mereka sampai di rumah. Baju gamis Nabi Yusuf diletakkan di wajah ayahnya Nabi Ya'kub. Dan langsung bisa melihat kembali. Ini secara medis juga terbukti Secara medis terbukti Itu orang yang gembira Yang senang itu jiwanya hidup kembali Urat-urat yang telah mati Hidup lagi Sehingga penyakit-penyakitnya menjadi sembuh Mula-mula dia itu katakanlah Seperti orang yang putus asa Yang stres, depresi Kemudian datang sesuatu yang mengembirakan dia Sehingga hilang semuanya Stresnya, depresinya Sehingga penyakitnya menjadi sembuh kembali Subhanallah tapi Nabi Ya'kub Salam kita tidak boleh mengatakan beliau stres atau depresi. Beliau adalah seorang Nabi yang sabar, yang tabah. Kemudian mereka semua mengaku di hadapan ayahnya bahawa mereka adalah orang-orang berdosa. Ya Aba, nasta'gfir lana zunubana inna kunna khautiin. Wahai ayah kami. Wahai ayah kami. Mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Mereka minta maaf kepada ayahnya. Mereka meminta agar ayahnya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian ayahnya mengatakan: "Sawfa astawfiru lakum robi inna huwalawfurrahim. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku." sesungguhnya dialah yang maha mengampun, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian sampai singkat cerita di kemudian hari mereka semua bersama ayahnya uh, dan ibunya berangkat ke negeri Mesir, masuk ke negeri Mesir dengan penuh keamanan. Kemudian Ayahnya dan ibunya itu diangkat di atas singgasana oleh Nabi Yusuf. Dan mereka semua bersujud kepada Nabi Yusuf. Sujud penghormatan. Dan ini adalah merupakan takwil mimpi Nabi Yusuf ketika masih kecil dahulu. Sebelas bintang matahari dan bulan sujud kepadanya. Menghormatinya. Dan mimpinya telah menjadi kenyataan. Nabi Yusuf mengingat-ingat nikmat Allah yang sangat banyak. ...walaupun beliau melalui perjalanan panjang masuk penjara dulu... ...dicelakakan dulu oleh saudara-saudaranya dan yang lainnya... ...tapi akhirnya adalah mendapat kedudukan yang sangat mulia di dunia dan di akhirat... ...inna Rabbi latiful lima yasha' innahu huwal alimul hakim... ...sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki... Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah itu latif maha lembut. Artinya ada kalanya Allah itu tampaknya berbuat kasar kepada kita. Berbuat keras kepada kita. Tapi, tapi dibalik keras dan kasar itu terkandung kelembutan-kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui semuanya diketahui Allah. Allah maha bijaksana semuanya penuh dengan hikmah. Lalu Nabi Yusuf berdoa dengan doa yang sangat indah. Ayat nomor 101. Rabbi, Qad ataitani minal mulki, Wa'alamtani min ta'wilil ahadith, Fatirah samawati wal-ard, Antawaliyi fit dunia wal-akhirah, Tawaffani musliman wa'al-hikni bis salihin. Ya Tuhanku, Sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan. Dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Doa yang sangat indah. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun anda berada, cinta reda dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Ini adalah doa yang sangat indah. Doa ini sebagian khusus Nabi Yusuf Alaihissalam dan sebagiannya lagi umum untuk kita semuanya. Kalau anda di rumah membawa Al-Quran, silakan dibuka Al-Qurannya. Di situ ada doa yang sangat indah. Anda buka surat Yusuf, surat ke-12, ayat nomor 101. Di situ doa yang berbunyi Rabbi qad a'taini minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Doa itu khusus Nabi Yusuf alaihissalam. Khusus Nabi Yusuf. Adapun yang setelahnya itu untuk kita semuanya, umum. Yaitu kita ucapkan dalam doa Fatihrassamawati wal-ard Antawaliyi fit dunia wal-akhirah Tawaffani muslimah wal-hikni bis salihin Ya Allah Wahai pencipta langit dan bumi Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Itu doa yang sangat bagus. Kita dianjurkan terus-menerus berdoa seperti ini. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita dijadikan istiqamah. Dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan lupa doa itu dibaca terus. Bagus sekali. FATIRAS SAMAWATI WAL ARAB ANTA WALIYI dunya WAL AKHIRAH Tawaffani musliman wa al-hikni Bissaliheen Ya bagus sekali Atau bisa juga anda menambahi dengan kata-kata Allahumma Ditambahi dengan Allahumma ya Allahumma Fatiras samawati wal-ard Anta Wali fit dunia wal-akhirah Tawaffani Musliman wa al-hikni Bissaliheen Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang amat sangat indah. Yang kisah ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, tapi beliau tahu semua cerita ini. Berarti beliau benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang nomor ke-103 Silakan Anda lihat di sana. Allah berfirman, "Wama aktsarun nasi walau harasta bimumin." Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ya, inilah kenyataan. Walaupun kita menginginkan manusia itu beriman, tapi kebanyakan manusia tidak mau beriman walaupun kita menginginkannya. Para nabi, para rasul tidak meminta upah dari dakwahnya. Tidak meminta bayaran. Tidak pakai perhitungan. Semuanya mereka lakukan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyelamatkan manusia. Kemudian di ayat yang nomor 106. wa وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Ayat 106. Artinya, manusia ini banyak yang beriman, tapi manusia itu yang banyak itu di samping beriman, mereka juga syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan dan itulah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang nomor ke-108, Kul hadhihi sabili ad'u ila 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa, wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Mari kita perhatikan ayat ini ayat 108. Kulhadhihi sabili adu ilallah. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW ini adalah jalanku. Aku mengajak kamu semuanya kepada Allah. Anak basir di atas basirah di atas basirah di atas ilmu hujjah yang nyata. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan tiga ala basirah di antaranya syaikhuna al-walid fadilahusyekh muhammad bin Salim al-utaimin rahimatullah alai dalam kitabnya zadud da'iyah perkatahi dia mengatakan ala basirah berdakwah itu harus uh, dengan basirah basirah dalam tiga hal yang pertama tama ala basiratin bima yadu ilai Seorang yang berdakwah harus mempunyai ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Jadi orang yang berdakwah harus mempunyai ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Sehingga tidak keliru. Dia tahu ini halal, ini haram, tidak keliru. Tidak sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan seterusnya. Harus punya ilmu. Yang kedua, A'la basiratin bihalil mad'u. Dia harus mempunyai ilmu tentang keadaan orang yang didakwai Dia harus mempunyai ilmu tentang audiensnya Orang didakwainya Dia harus tahu siapa yang didakwai itu Apakah kaum terpelajar Apakah anak jalanan Apakah orang tua Apakah kaum wanita Apakah anak kecil Apakah orang Islam Ataukah non-muslim Apakah ahli kitab Atau yang lainnya Harus tahu Tahu keadaan orang yang didakwai Supaya nyambung dakwahnya Kemudian yang ketiga, ala basyiratin bikaivya tidak, yaitu dia harus mempunyai ilmu tentang cara dakwah. Cara dakwah, ini cara ini penting. Kadang-kalanya dakwah itu benar, caranya salah maka dakwahnya ditolak. Cara dakwah, bagaimana caranya? Adi tempuh sarana-sarana terbaik, tujuannya adalah menyampaikan dakwah kepada manusia. Ada satu cerita tentang cara yang salah dalam berdakwah. Beberapa pemuda ketika itu masuk waktu sholat maghrib Pemuda ini dari petugas hayatul amri bil ma'ruf wa nahi anil mungkar Petugas amar ma'ruf nahi mungkar di sebuah negara di timur tengah sana Waktu maghrib sebagaimana biasa kalau sudah masuk waktu sholat mereka keliling menyuruh orang-orang untuk sholat ke masjid Saat itu mereka, para pemuda, mendapatkan uh, seorang penggembala. Sudah adhan maghrib, tetap uh, dengan gembalaannya tidak mau ke masjid. Pemuda-pemuda ini marah-marah kepada orang itu. Hai Bapak, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo. Sudah adhan. Ternyata Bapak itu marah. Bapak itu mengatakan, kalau kalian tidak pergi dari sini, aku akan pukul kalian dengan tongkat ini. Marah. Kemudian para pemuda tadi melaporkan kejadian itu kepada uh, para masyayikh, kepada orang-orang yang lebih tua, lebih matang. Uh, setelah dilaporkan, kemudian uh, para masyayikh, orang yang lebih tua itu datang kepada penggembala itu. Ditemui lagi penggembala itu saat itu juga. Kemudian orang yang lebih tua, syekh yang matang itu, yang mantap itu, turun dari mobilnya menemui penggembala itu. Kemudian berbicara dengan penuh sopan, dengan lemah lembut, mengajaknya ke masjid, menceritakan fadilahnya ke masjid, dan yang lainnya bicaranya enak, bagus. Kemudian penggembala itu mau ke masjid, mau sholat jamaah di masjid. Sambil penggembala mengatakan, tadi ada pemuda-pemuda yang kurang ajar, enggak punya akhlak. Aku dimarahi, sehingga aku pun marah kepada mereka, aku akan memukul mereka dengan tongkatku. Sementara Syekh itu tersenyum saja. Inilah cara dakwah. Caranya salah dakwanya ditolak, caranya benar dakwanya diterima. Kemudian juga di ayat yang nomor ke-110. Di sana ada ayat yang berbunyi, hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fa nuttiya man nasha wa la yurattab 'anil qaumil mujrimin sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki maksudnya ini adalah ujian bagi para nabi dan para rasul mereka berdakwah siang malam pagi sore dengan berbagai cara, tapi ditolak oleh kaumnya, sehingga sampai para rasul itu putus asa, tidur sudah yakin. Percuma aku dakwah kepada mereka enggak nyambung. Saat itulah datang pertolongan Allah subhanahuwataala. Orang-orang beriman ditolong Allah, orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah subhanahuwataala. Jadi semuanya harus ada perjuangan dulu. Setelah perjuangan barulah datang pertolongan Allah subhanahuwataala. Kemudian ayat ini ditutup dengan ayat yang berbunyi laqad kaana fii qososhihim ibrotun liulil dan seterusnya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sungguh cerita-cerita ini adalah sangat baik dan sangat banyak faedahnya terutama adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah menyebutnya sebagai ahsanul qosos cerita yang terbaik Semoga kisah ini bermanfaat. Ini adalah bagian keempat dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Akub alaihi salam. Dan insyaAllah pada waktu-waktu berikutnya nanti kita melanjutkan dengan kisah-kisah para Nabi yang lain. Semoga kita bisa mengambil faedah daripadanya untuk kehidupan kita. Sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alih Alhamdulillah Rabbil alamin demikian kajian kita pada malam hari ini yang berkisah tentang kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub edisi terakhir dan kami masih mengajak serta mengundang mitra pendengar bagi yang anda bagi anda yang ingin bertanya anda bisa mengirimkannya masih di 081334183554 Allah akan kami mulai dari pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz waqtullah yang dirahmati Allah Ustaz Pada waktu Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf alaihi salam Apakah usia Zulaikha sudah tua? Jazakumullah khair atas jawapannya Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alih Amma ba'd Amin atas du'atu anya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Menyertai anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada Memang disebutkan bahawa istri Al-Aziz Yang sempat mengajak Nabi Yusuf berbuat serang Itu bernama Zulaiha Dan juga di kemudian hari dinikahi oleh Nabi Yusuf Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri di Mesir Oh, adapun usianya apakah masih muda atau sudah tua tidak disebutkan. Yang jelas keadaannya dalam keadaan baik bahkan sebagian menyebutkan dalam keadaan masih gadis karena dia belum pernah dikumpul oleh suaminya atau karena juga suaminya sakit. Sebagian menyebutkan seperti itu. Ini adalah keadaan yang paling sempurna. Ketika itu waktu Zulaikha masih menjadi istri Al-Aziz. Nabi Yusuf menjadi pembantu di rumahnya. Keadaannya lemah. Nabi Yusuf meninggalkan perbuatan serong itu karena Allah Subhanahu wa taala lalu diganti oleh Allah ketika Nabi Yusuf menjadi menteri. Dia menikah dengan Zulaikha yang tentu berada di bawahnya kedudukannya hingga menjadi sempurnalah nikmat yang didapatkan oleh Nabi Yusuf. Jadi sempurna nikmat yang didapatkan oleh Nabi Yusuf. Mempersunting Zulaikha ketika Yusuf dalam keadaan yang sangat mulia dan Zulaikha benar-benar tunduk kepadanya. Ini juga merupakan cerminan bukti daripada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah" Khairan Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik daripadanya Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Jangan ragu, jangan bimbang Pasti Oleh Allah diberi ganti dengan yang lebih baik Cepat atau lambat Dan tentu saja ganti itu Jangan hanya dibayangkan uang Jangan hanya dipayangkan materi Uang atau materi itu sedikit Ada yang lebih banyak daripadanya Yaitu keimanan Ketakwaan Kemantapan hati Ketenangan jiwa Hidayah Dan seterusnya Itulah tentang Yusuf dan Zuleyha Walaupun tidak disebutkan di dalam ayat-ayat ini Pernikahan beliau dengan Zuleyha Tapi disebutkan dalam kitab-kitab Qasasul Ambiya Kisah-kisah para Nabi Alihimussalatu Wassalam Baik pertanyaan selanjutnya Kita ya. pilih yang sesuai dengan Materi kita ya ya pardon. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimanakah cara yang terbaik Agar kita selalu bergantung Dan bertawakal sepenuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jazakillah khair Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda semuanya dan menjadikan Anda semuanya istiqamah di jalannya sampai berjumpa dengannya. Allahumma amin. Bagaimana caranya agar supaya kita selalu bergantung dan bertawakal sepenuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Caranya adalah kita menyadari Bahawa kita semuanya manusia, makhluk ini enggak ada apa-apanya Kita tidak berkuasa sedikit pun Kita tidak memiliki sedikit pun Yang berkuasa segala-galanya adalah Allah Pemilik semuanya adalah Allah Pencipta adalah Allah Ad-Dhar wan yang bisa memberikan manfaat Allah, yang bisa mendatangkan madharat hanya Allah. Kalau manusia dan jin semuanya, makhluk semuanya bersatu padu akan mencelakakan kita. Kalau Allah belum menakdirkan tidak akan bisa. Makhluk semuanya, manusia dan jin bersatu padu akan memberikan manfaat kepada kita. Kalau Allah belum menakdirkan tidak akan bisa. Ya, buat apa kita bergantung kepada selain Allah? Buat apa kita pasrah kepada selain Allah? Bergantunglah kepada tempat bergantung yang paling kokoh, yang paling kuat. Bertawakkalah kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Watawakkal al-hayy ladillayyimud dan bertawakkalah, bertawakkalah kepada Al-Hayy yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, pikirkan. Apa sih bicaranya manusia itu? Apa yang bisa mereka lakukan untuk kita? Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita sedikit pun kalau Allah belum mengizinkan. Mereka tidak akan bisa mencelakakan kita sedikit pun kalau Allah belum mengizinkan. Semuanya kembali kepada Allah. Ya, memang perlu latihan dan latihan untuk tidak bergantung kepada manusia, untuk selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka fahuwa hasbuh ayikafih Maka dia Allah memberikan kecukupan kepada dia Tawakal kepada Allah diberi kecukupan Kita menjadi orang paling kuat ketika kita bertawakal kepada Allah SWT Ketika kita bergantung kepada selain Allah kita menjadi orang yang lemah dan tidak ada artinya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada pula kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nabra'u ilaika min haulina wa quwwatina wa nalja'u ila haulika wa quwwatik ya Allah. Kami berlepas diri daripada daya upaya dan kekuatan kami, dan kami bergantung kepada daya upaya dan kekuatanMu. Ya seperti itulah. Pikirkan, manusia enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Makhluk ini enggak ada apa-apanya. Makhluk ini lemah. Pikirkan, betapa banyak jumlah jumlah planet-planet di muka bumi ini. Ada bermiliar-miliar planet Salah satunya adalah planet bumi Yang kita berpijak di atasnya ini Planet bumi adalah termasuk planet terkecil Dibandingkan planet-planet yang lainnya Kecil Dan kita manusia yang berjumlah 6 miliar ini kurang lebih Berada di atas planet bumi yang kecil itu Planet bumi yang sangat kecil Ditambah lagi di dalamnya 6 miliar manusia yang kecil-kecil Ibaratnya kita ini adalah molekul-molekul uh, yang tidak ada artinya. Ibaratnya kita ini adalah sel-sel yang tidak ada artinya. Kalau boleh dicontohkan, ibaratnya satu tetes air mani di dalamnya terdapat bermiliar-miliar sel. Itulah kita. Bumi yang kita pijak ibaratnya satu tetes air mani dan kita ibaratnya adalah bermiliar-miliar sel yang ada di dalamnya. Tidak ada apa-apa ini Apalah artinya manusia Pikirkan Allah Renungkan Allah Tafakkurlah Tafakkurlah Tafakkurlah Dengan bertafakkur Kita akan menyadari Hakikat dari semuanya ini Semoga bermanfaat Baik pertanyaan selanjutnya Bentar ya Ini Banyak pertanyaan masuk Tapi di luar materi Yang kita jawab yang sesuai dengan materi saja sebentar ya, kita cari dulu yang sesuai dengan materi ini banyak yang masuk, tapi di luar materi dan kami tidak akan menjawabnya supaya lebih fokus ya ya, Fondol silakan. Assalamualaikum warahmatullah ustaz Abdullah yang dirahmati Allah mengapa kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Qur'anul Karim diceritakan dari awal sampai akhir dalam satu surat tidak seperti nabi yang lain syukran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh amin atas doa nya semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan di manapun anda berada. Memang benar kisah Nabi Yusuf ini adalah yang lain daripada yang lain. Kalau kisah-kisah nabi yang lainnya itu terpisah-pisah, sepotong-sepotong di sini di sana dan yang paling banyak adalah kisah Nabi Musa alaihissalam tapi terpisah-pisah. Namun kisah Nabi Yusuf ini Dimuat oleh Allah di dalam satu surat penuh dari A sampai Z dan tidak diulang-ulang lagi di surat-surat yang lain. Kenapa? Karena di dalam kisah Nabi Yusuf ini banyak pelajaran yang kita bisa mengambil daripadanya. Sehingga Allah juga menyebutkan bahwa ini adalah Ahsanul Qasas. Nahnu nakussu alaika Ahsanul Qasas. Kami akan mengisahkan kepadamu Wahai Rasulullah Muhammad SAW Kisah yang terbaik Jadi Allah menyebut kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah terbaik Kenapa kisah yang terbaik? Karena di dalam kisah Nabi Yusuf ini Terdapat banyak perpindahan Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain Dari satu ujian kepada ujian yang lain Dari satu nikmat kepada nikmat yang lain Dari kehinaan menuju kemuliaan dari keamanan menuju ketakutan dan sebaliknya dari orang merdeka menjadi budak dari budak menjadi orang merdeka dari berpecah-belah, bercerai-berai menjadi persatuan dan dari persatuan menjadi bercerai-berai dari suka menjadi duka dari suka, dari duka menjadi suka dari musim yang menyenangkan menuju musim yang menyusahkan, penceklik dari kesempitan menuju ke lapangan dan sebaliknya dan seterusnya. Di sini kisah yang sangat indah kalau kita uh, kita perhatikan. Dan kalau kita mau uh, menyebutkan faedahnya satu persatu. Maka kita akan menemukan nanti di dalamnya itu uh, bisa sampai puluhan. Bahkan lebih daripada seratus faedah. Seperti itu. Jadi itu ya. Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf ini kisah yang terbaik. Uh, karena itu oleh Allah dimuat uh, dari dalam satu surat penuh dari A sampai Z selesai supaya kita bisa mengambil faedahnya secara utuh, secara utuh. Iya, fandalan silakan. Assalamualaikum, Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Pada zaman Nabi Yusuf, alaihissalam. Apakah sudah diwajibkan salat? Syukran. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Apakah pada zaman Nabi Yusuf dulu sudah ada sholat, sudah ada sholat, diwajibkan sholat, ya. Yang jelas sholat ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak dahulu kala hanya mungkin tata caranya saja yang berbeda. Tata caranya berbeda. Tapi kalau solatnya itu ada semenjak zaman dahulu kala. Bahkan termasuk juga semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kakeknya Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf, ya. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim itu berdoa, berdoa. Silakan anda buka doanya di surat Ibrahim, surat ke empat ayat nomor empat puluh. Robbi jalni wa min diriyati. Robbana watakabal doa. Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku Nah ini jelas sekali Bahawa Nabi Ibrahim itu sholat Dan Nabi Ibrahim berdoa agar beliau dan anak cucunya Dijadikan istiqamah untuk selalu sholat Jadi ada sholat Jadi sholat itu ada ya Cuma tata caranya mungkin berbeda Syariatnya mungkin berbeda Tapi sholatnya itu ada Dan ini juga menunjukkan pentingnya sholat dan sholat Selalu disyariatkan pada tiap-tiap nabi solat itu. Ya mungkin, uh, mungkin. Oh, cara peny, pertanyaan apa ya. tu? Ia ya, Fadl, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menerjemahkan keputus asaan para nabi di ayat ke 110 tadi? Ia, ya. ia ya, tadi kan ada disebutkan ya hatta idesti aseru rusulu wa zannu annahum qad qudhi ja'hum nusruna jadi ketika para nabi telah merasa putus asa maksudnya putus asa di sini bukan putus asa dari rahmat Allah ya bukan putus asa dari rahmat Allah maksudnya putus asa itu ya tidak mempunyai harapan lagi uh, tentang keimanan kaumnya enggak punya harapan lagi jadi bukan putus asa dari rahmat Allah enggak boleh enggak mungkin para nabi seperti itu Artinya mereka sudah nggak punya harapan lagi tentang keimanan kaumnya, kaumnya sudah mentok nggak bisa diharapkan lagi imannya. Nah, ketika itu datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wataala. Jadi diuji dulu ujian berat, baru kemudian datang pertolongan Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana juga Nabi Nabi Nuh Alaihissalam, ketika sudah tidak bisa diharapkan lagi keimanan kaumnya. Beliau berdoa kepada Allah agar kaumnya itu dihancurkan oleh Allah Swt. Beliau berdoa, Bila tadhar al-arodi min al-kafirina tiyara, innaka intadharhum yudlu ibadat, walla yalidu illa fajiran kfarah. Nabi Yusuf mengatakan, uh, Nabi, Nabi Nuh mengatakan, Ya Tuhanku janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal. Niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat laki sangat kafir. Jadi Nabi, eh, Nabi Nuh diberi ilham diuruhi oleh Allah. Mereka sudah tidak bisa diharapkan lagi keimanannya. Tidak bisa diharapkan. ya Kemudian berdoa supaya mereka dihancurkan. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan putus asa. Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah ya Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ini satu lagi Ustaz Apakah pada saat uh, Kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ya'kub Itu syariat manakah yang dipakai Iya syariatnya ya Masing-masing Nabi itu mempunyai syariat Likullin ja'alna minkum syiratan wa min haja syariatnya uh, kalau rasul bawa syariat sendiri, kalau nabi mengikuti syariat yang sebelumnya, rasul yang sebelumnya. Ya, itu ada pertanyaan itu. Afwan, saya baru meng, mengerti mengikuti. mengikuti. Ya, kami ulang. Afwan, saya baru mengikuti kajian ini dan saya ingin bertanya, apakah pada akhirnya Nabi Yusuf alaihi dan Zulaikha bersatu karena sering mendengar dalam doa-doa Karena saya sering mendengar dalam doa-doa untuk disatukan seperti beliau berdoa. syukron. Ya, Allah. memang benar tadi telah dijawab ya. Pada akhirnya Nabi Yusuf itu menikah dengan Zulaiha. Sehingga kita sering mendengar doa yang berbunyi. Allahumma jema' bainahuma, kama jema' ta' bainah bain Yusuf wa Zulaiha, ya Allah. Kumpulkan kedua pengantin ini sebagaimana engkau mengumpulkan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Nah, itu doanya gitu biasanya kalau ada pernikahan pernikahannya. Wajma' bainahuma kama jama'ta baina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minin. Ya Allah, kumpulkan kedua pengantin ini sebagaimana engkau kumpulkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dengan Ummahatul Mukminin dengan para istrinya ya seperti itu. Modal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya cintai karena Allah, saya bertanya, apakah sering membaca surat Yusuf? Anak saya wajahnya bercahaya. Dari Bapak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakaladiyahhabtani fi. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya. Itu tidak ada hubungannya ya. Jadi bukan berarti kalau nanti sering baca surat Yusuf, nanti anaknya, wajahnya bercahaya dan yang lainnya. Itu tidak ada hubungannya ya. Karena masyarakat kita mempunyai keyakinan kalau mengandung itu yang banyak baca surat Yusuf dan surat Maryam dengan harapan nanti kalau anaknya itu laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf, kalau perempuan cantik seperti Bunda Maryam. Itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Secara logika saja, kenapa baca surat Yusuf? Kan juga ada surat Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Kalau mau ganteng-gantengan, baca surat Muhammad saja. Nanti anaknya ganteng seperti Nabi Muhammad. Tapi ayat Al-Quran itu bukan untuk gandeng-gandengan, bukan untuk cantik-cantikan. Ayat Al-Quran dibaca, difahami isinya, diamalkan. Jadi begitu tidak ada hubungannya ya, dengan nanti anaknya wajahnya bercahaya, kayak Nabi Yusuf, kayak Bunda Maryam, tidak ada hubungannya sama sekali. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah. Siapakah Nabi dan utusan yang pertama itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Kalau rasul, rasul yang pertama itu Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama itu Nuh alaihi salam. Sebagaimana kisah di dalam hadis sahih tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para, ketika kita semua datang ke uh, Nabi Adam alaihissalam, kakek kita, Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awalah Rasul. Datanglah kepada Nuh Rasul yang pertama. Jadi Rasul yang pertama. Sebelumnya Nabi Adam itu adalah Nabi Rasul yang pertama yang membawa risalah, membawa risalah. Itu adalah Nuh alaihissalam. Ya, saya kira mungkin itu dulu aja. Di sini pertanyaannya sebenarnya banyak di layar monitor kami Tapi kebanyakan di luar materi Dan kami tidak menjawabnya Mohon maaf Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad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 Allah maktub dalika lana, wali walidina, wali, wali sa'iril muslimin Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin Ya Allah, wafatkan kami di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Berilah kami hari kiamat nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Berilah kami minum dari al-haut laka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang airnya lebih putih dari susu Lebih manis dari madu Lebih wangi dari misik Yang jumlah becananya Sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit Yang barang siapa Minum satu teguk tidak akan haus Selama-lamanya Ya Allah Masukkanlah kami ke dalam syurga Bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w Bersama para nabi Siddiqin, syuhadat dan salihin Ya Allah tulislah semua ini untuk kami Untuk ibu bapak kami Dan untuk kaum muslimin semuanya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa na'udu bika min su'il khatimah Ya Allah kami mohon kepadamu Agar engkau menutup umur kami Dengan penutup yang baik Dan kami berlindung kepadamu Daripada kami mati Dalam keadaan penutup umur yang buruk Rabbana adina fid dunia hasanah Wa fi al-akhirati hasanah wa kinadab al-nar Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alih Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ilan ta Astaghfiruka wa